שמות, פרק כ"א. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו אמו. אם אדוניו יתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה, ועבדו לעולם. וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים, אם ראה בעיני אדוניו אשר לא יעדה, והפדה.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 ושמתי לך מקום, אשר ינוס שמה. וכי יזיד איש על רעהו להורגו ואורמה, מאם מזבחי תיקחנו למות. ומכה אביו ואמו, מות יומת. וגונב איש ומכרו, ונמצא וידו מות יומת. ומקלל אביו ואמו, מות יומת. וכי יריבון אנשים, והכה איש את רעהו,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 כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו, והשור ייסכל. וכי יפתח איש בו, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, ונפל שמה או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. וכי יגוף שור איש, את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי, וחצו את כספו. וגם את המת יחצון, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. כי יגנוב איש שור או שא, וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השא.